Ceea ce este mărunt, este întotdeauna trecut cu vedere, Ceea ce este mărunt, este întotdeauna considerat fără valoare, Ceea ce este mărunt nu este întotdeauna insuficient. Uităm că fericirea adevărată stă ascunsă tocmai în aceste lucruri Nu te-ai simțit niciodată plin de liniște și fericire, Privind zborul greu la una sau urmărind un strop de roa care se pelinge pe o pierde iarnă. Cât de mare este vânzătorul tău, totuși îți luminează tot chipul și pe al celor din jurul tău. Cât de mare este irisul tău, totuși ascunde în el o mare de visă. Cât de mărânt este în Totuși hrănește un întreg trup, Cu viață și iubire.